Вони сидять під зеленим кущем калини, безжурно розмовляють, згодом обідають. У Петровому наплечнику знайшлася ціла купа канапок і термос із холодним чаєм, Смакота. Ось чого він вертався додому, не лише торби покласти. Теревині про все на світі, про комп'ютерну плату. Ніфіга собі вона називається материнською, про файли і про кеші, про операційну систему. Більшість з того, що розповідає Петро, Аліна не роздравміє. Однак слухає з такою уважністю, немов то найвишуканіші вірші. Петро говорить про це натхненно, тож переривати таку щиру розповідь не годиться. Це те саме, що перервати політ птаха, обрізавши крила, чи заховати фарби та не дозволити Аліні малювати. Можна бути натхненним і цікавим, навіть розповідаючи про квантову механіку, вирішила для себе Аліна. Поверталися з парку пізно. Щасливі й задоволені. Розмовляли цілу дорогу. З Петром Аліні легко, як колись із Мартою. Він, здається, розуміє її співслово. Вона не виважує кожний вислів, як у випадку з кежаном, старається не уникати буденності, як у випадку з цілим світом та одногрупниками. Те ж саме вона відчуває з боку хлопця. Але це не кохання, це початок чогось значно глибшого і кращого – дружби. Разом із Петром отак безтурботно тервенючий зайшли всередину будинку. Біля під'їзду бабусі Ягусі, так їх ніжно називає «чемний хлопчик Петро», мало з лавок не попадало від побаченого. Дівчина в зеленому вінку. Вінок сплів для Аліни із папороті Петро, і хлопець із порядної сім'ї, і сам, здається, порядний, весь обвішаний її турбами. Боже, і куди той світ котиться? Петро, мав правдивий джентльмен, довів Аліну до дверей майстерні. Дякую за день, Петра. Класно провела час. Слухай, а в мене для тебе є подарунок, імпульсивно вирішила щось для себе дівчина. Аліна швиденько відчиняє квартиру, не вмикаючи світло, влітає всередину, підбігає до стелажа з книгами. Якусь мить щось думає, тоді застрибує на крісло з крісла на стіл. І з верхньої полиці стележа знімає якийсь пакунок, загорнутий в газету, підбігає з тим пакунком до Петра по дорозі розгортаючи його, простягає Петру. Це тобі, бери подарунок. Петро обережно ставить на підлогу атюник і бере до рук те, що простягає Аліна. Це картина. У напівмороці коридору ледве видно, що на ній. Байдуже, подивишся вдома. Дякую за день. До побачення, кидає на прощання Аліна. Дівчина заносить у майстерню атюдник, і вони прощаються. Петро вдома вмикає світло і довго дивиться на те, що дала йому Аліна. Це картина, невеличка така, начебто написано з висоти гори. У дилені між грами прутка гірська річка, а над нею рясна барвиста веселка. Сам не знає, для чого Петро перевертає картину на другий бік чисто інтуїтивно. Там фіолетовим маркером виведено «Веселка для друга» Аліна Григоренко і підпис. Хлопець усміхається і йде вішати картину у свою кімнату. Над комп'ютером, між репродукціями Мони Лізи, да Вінчі та самітною сосною Труша. Аліна заходить у добре нагріту за день майстерня. От балда, знову забула ввімкнути кондиціонер. Зовсім не про це думала, коли йшла. Добре хоч вікно не закривала. Вмикає лампу. Тепла барва світла заливає її помешкання. Усміхаючись, кидає з голови вінок, кладе його на шафу. Відчуває, що несамовито хоче їсти. Канапки для молодого, вічно-голодного організму, як трава для лева Мама вранці принесла купу різних смаколиків. Скоренько приймає душ, розігріває в мікрохвильовці січеники, додає сметани. Ні музики, ні звуків вулиці слухати не хочеться. Їй зараз так добре наодинці із собою, зі своїми думками, у своїй фортеці майстерні. Вона прямує до вікна, щоб закрити його. На підвіконнику лежить величезний букет волошок. Квіти не зів'яли, отже поклали їх недавно. Аліна, усміхаючись, бере волошки і занурює своє обличчя в цей прекрасний ніжний аромат пшеничного поля. Чомусь для Аліни пшеничне поле завжди пахне волошками. І навпаки, не мов привіт із дитинства. Коли вони їздили до мами, на Волинь інколи зупинялися біля жовтого моря стиглої пшениці. Пшениця завжди висока, вусата, вище чи не вдвічі від трирічної Аліни. Мама визбирувала в пшениці польові квіти, маки, ромашки, дрібненькі дзвіночки і волошки. Аліна допомагала мамі та зривала лише ті красиві небесні квіточки. «Татку, татку, поглянь, скільки я небесних квіточок назбирала! Кричить розпочіла від радості малеча. Та ти сама як волошка. Тато бере Алінку на руки, лагідно пригортає до серця і цілує ніжно у волошкові очі. Так і каже, моя маленька волошка з волошковими очима. Мама красива і щаслива у волошковому вінку з плетеному татом. Аліні здається, що то не її мама, а найголовніша королева волошок. В не мамині очі, волошкові, мов, вибрали в себе весь світ волошок Волині. Так, пшеничне поле для Аліни пахне волошками. Дівчина стоїть задумливо, вдихаючи в себе п'янкий аромат небесних квітів. Нарешті до дійсності її повертає сам факт дивної з'яви в волошок на її підвіконні. Якось мить, розгублено дивиться на квіти, потім помічає записку, яка, очевидно, лежала під квітами, і тому її відразу не запримітила. Бере її правою рукою, притискаючи лівою до серця квіти. Трішки жмакаючи шорсткий папір, розгортає її. «Привіт, Аліно! Ти уникаєш мене, не хочеш ні чути, ні бачити». Лишається лишень письмово спробувати порозумітися з тобою. Що можу сказати у своє виправдання, винен. Щиро прошу, пробач телепня, тобто мене, я дурень. ПС. Тільки не викидай через ліс на мене квіти. Вони не винні. Вони справді не винні, Аліна ставлять квіту увазу. А от щодо кажана не так, що вивідко хлопче. Повагавшись трішки, Аліна вирішує не закривати вікно, за стіною тиша, і відблиску на дахівці від світла сусіднього вікна не видно, отже, кажан не вдома. Вирішив зазирнути в інтернет. Так давно вона не підходила до комп'ютера. Можливо, є щось від Марти. В електронній скринці чекає повідомлення від одного з її друзів по листуванню. І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі.